Nii, nüüd hakkame alguses põhja Welcome to Estonia Welcome to Estonia Kes tõlgib? Tere tulemast Eestisse Tubli boys Taner, räägi üks ja anekdot Ma räägin teile loomine Mulle üks, üks puhpilimäng ja Vasar konga ei räägi Trompetist või, või mida? Vasar Puhkur Puhkur, Puhkur, Puhkur vasar <trompeti> Puhkur <trompeti> vasar rääks mulle selle loo Samavari puhuja Kord äh, läinud üks, Ära kus, laula, üks räägi. mees, läinud kord äh, Tiina Tööneri konsertile Näidanud seal lavas ühte väga vana asja laubi, peale, äh, Mina muidugi no, Näidanud ühte väga vana asja, mille peale Tiina Tööner ei olnud Selle mehe ma tahan endale otelli tuppa saada Ja oli mehe endale otelli tuppa meelitanud Hakkasid nevad tegema vana inimest asja aga meeslaunikult tahab ka puhata, mis siin see alateks mea isegi puhkavad või teie siis sa oled noor noor, noor mees puhkab, puhkab. vananane <laughs> tahab noor mees puhkab nii läge ja samal ajal kui ta magas ütles ta, siis enne kui ta või ei ütles Tiina tõenelle, pole hea hoia mu mune pihus et pidavad, ei ole hea onema Meeste tõusis viie minuti pärast ülesse ja nad olid veel kolm tundi vanad inimesed või tegid seda asja vähemalt ja kui üles järkas... Õi, jälle järkas <says> Tähendab, Tiina tegiselt une pealt ei saada midagi ära, hakka valmis siis oli Jenny Perlopp ja võitis raha koti ära <says> <says> See läks väga üles See olime nagu hea Sina ära, no ära, see Teelt me peaks hakkama algusest peale Selle pärast, et tegelikult me peame alati alustama algusest Õnne soovime sul Õnne soovime sul Palju õnne meie mees Õnne soovime sul Ja nüüd Anekdoot. Meie mees läks kõrtsis mööda. Näid laidu. Tuleb pealt koju. Purjus. Tästi purjus näidlaidu. <night like sus> <Purgus. night like sus> <Purgus. sus> ja vaatab üks mees. See, see ei ole, ole. minu meest Ja minu mees ei ole ka. Kruu, meie, meie mees. mees. Mehed võtsid lähe viina ja Petka oli siis üks, kellel olid kommid kaasas ja no, Võtavad viina ja söövad kommi Kui Mehed küsivad, et kusad head kommid on, mis, mis nende kommide nime, nimiga on Petka, et ma täpselt ei mäleta, et oli see nüüd jaejo või oli see nüüd müjejo. Vaatab paperi pealt, aah, opis ananas Räägi, ja Häsi mind ka Tanel, räägi parem üks lugu. Kord on... üks mees võtnud kaksandana järjest viina. Sõbrad olla teavakas küsinud, kas naine ei paanduts viina võtat, võtan uue naisi ja on edasi. Selge. Normaalne. Võta, üks lugu meelde. Vaid, see on lugu, et kaks naabri meest, no siuks mõnusad, no eest mehed siuks. Helasiid kõrveti koos. Ja üks nagu hakkas tead, ma ei tea, kas mure või pangalaen või mingi jama oli hakkas liiga tihti viina võtma. No siis see naabrimees läks selle... No. See oli naabrimee juurde, kus, kus siis nagu rohkem viina võeti. Ja ütles üle aie, et kuule, on tunne, et sa läbi ka viimasele hakkandud palju nagu jooma. Et kas sa olla need väiksed kuradikisi ikkisi pole näinud või? No, normaalne eesti mees ütles, et tead, vaata, ma ütlen sulle päris auselt. Mina ei ole, aga üks päev ma nägin, et sinu juurde tulid küll. Näke <laughs> Tsuksi poiss, näke Tsuksi poiss jõõb šokoladi ja läheb mööda mees, küsib et Tsuksi poiss, mis teed siin? Šokoladi see on, aga no, miks see šokoladi nii hirvusest täiseb? Ma saan seda juba kolmandat korda Noh, võt, mul tuleb süükelugu meed ja Mul hea sõber külavalits rääkis kunagi, mõks sul Et olid blondiini ja brunetsavad ja räägi kukuvad jahumaast ja ilmast. Natukse aja pärast äh, Brand küsib brunetiga, et, no, et kuidas on no, muidu läheb no, siin meesega järg ja... Ah, mis ta läheb? Näed, leidsin oma no, ühe joobari ja nüüd kuulatas mul igapäev lilli ja ma pean kogagi jalad laiale jääma. Te Teg sa kurid. No siis kas <laughs> siis <laughs> vaasi ei ole. Ja ma